Agonie și extaz, pista 50. Armistițiul dură până a doua zi de dimineață când Michelangelo află că Perugino fusese atât de mânia de afirmația făcută de el în fața clubului, încât avea de gând să se prezinte înaintea signoriei pentru a cere o anchetă publică asupra necuviinței compoziției scăldătorilor. Un singur vot împotrivă putea să ducă la stricarea contractului. Lovitura de răspuns fu aspră, dar altă ieșire nu vedea. Perugino, spuse el Florenței, își sleise talentul. Lucrările lui de acum sunt învechite, siluetele țepene, fără anatomie, simple relor neizbutite ale unor tablouri din tinerețe. Un curier îl chemă la signorie. Perugino îl învinuise de calomnie. Îl urmărea pentru pagube aduse reputației și mijloacelor sale de câștig. Michelangelo se înfățișă în biroul lui Soderini la ora hotărâtă. Perugino se afla acolo. Părea bătrân și obosit. Soderini, palid și stingherit, așezat în spatele mesei sale late cu colegii săi, membrii ai signoriei, înșirați de o parte și de alta. Nu se uită la Michelangelo când acesta intră în încăpere. Se adresă mai întâi lui Perugino, arătând că el pornise atacul fără altă provocare decât vederea cartonului. Îl întrebă pe Michelangelo dacă adusese anumite învinuiri lui Perugino. Michelangelo recunoscu că da, dar susținut că o făcuse pentru a se apăra. Ceilalți membri puseseră și ei întrebări, apoi îi făcură semn din cap lui Soderini. Soderini vorbi cu adâncă tristețe. Perugino, rău ai făcut! L-ai atacat pe Michelangelo fără să-ți fi făcut nimic. a încercat să-i aduci neajunsuri lui și operei sale." Michelangelo, și tu ai făcut rău josind în public talentul lui Perugino, deși ai făcut așa ca să te aperi. V-ați șignit unul pe altul, dar signoriei îi pasă mai puțin de acest lucru decât de răul pe care l-ați pricinuit Florenței. Suntem vestiți în întreaga lume drept centrul artelor. Atâta timp cât voi rămâne gonfaloniere, ne vom strădui să merităm acest renume." Nu putem îngădui artiștilor noștri să se dedea la certuri care să ne scadă în ochii lumii. De aceea, signoria vă oblică să vă cere scuze unul altuia, să încetați pe viitor de a vă mai ataca și să vă reîntoarceți amândoi la lucrul vostru, de la care Florența își trage faima. Învinuirea de calomnie împotriva lui Michelangelo Bonarotti se respinge ca neîntemeiată. Michelangelo se înapoie la sala boiangiilor singur, scârbit. I se făcuse dreptate, dar își simțea sufletul gol. Capitolul 15 Tocmai în aceste clipe primi o convocare din partea lui Giuliano da Sangalo. Papa Iulius al II-lea dorea ca Michelangelo să vină neîntârziat la Roma și îi o sută de fiorini pentru drum. Nu era clipa potrivită pentru plecare. Lucrul cel mai de seamă acum era să transpună cartonul pe peretele signoriei cât timp pictura era încă proaspătă și vie în mintea lui și mai înainte de a se mai ridica și alte împotriviri. Pe urmă trebuia să-l sculpteze pe apostol Matei, fiindcă se mutase de destulă vreme în casă și era timpul să înceapă să se achite de datorie. Totuși dorea grozav să se ducă să afle ce avea Iulus al doilea de gând. Poate va primi una din acele comenzi mărețe pe care numai papii pot să-l și le permită. Atmosfera de bunăvoință în care trăise și lucrase în ultimii cinci ani fusese destrămată de cearta cu Perugino. Îl încunoștință pe soderini despre convocare. Soderini îi cercetă lung și cu atenție fața înainte de a vorbi. Un papă nu poate fi refuzat. Dacă Iulus spune vino, trebuie să te duci. Prietenia lui are mare preț pentru noi Florentini. Dar casa mea, cele două contracte, le vom lăsa în așteptare până când vei afla ce dorește Sfântul Părinte, dar ține minte, contractele trebuie respectate. Înțeleg, gonfaloniere, urcă dealul la Fiezole ca să o vadă pe contesina căreia-i murise la naștere ultimul prunc și să-i ceară voie să vorbească cu cardinalul Giovanni în numele ei. Dar eu nu mai sunt o medici, sunt Oridolfi. Ele totuși fratele tău. Ochii ei se oprire asupra lui plini de afecțiune. Păreau mai mari decât fața. Ești prea bun, Caro!" Vrei să-i transmis vreo vorbă lui Giovanni?" Figura ei se schimbă pe nevăzute. Spune-i sfinției sale că nădăjduiesc că se simte bine la Roma. Abia intră pe porta del Popolo și începu să vadă și să simtă prefaceri uimitoare. Străzile fusese răspălate. Multe dintre forurile rău mirositoare fusese acoperite cu piatră fărâmițată. Ziduri căscate și case părăsite fusese rădărâmate ca străzile să poată fi lărgite. Via Ripeta fusese pavată din nou. Piața de porci înlăturată din forul roman. Numeroase clădiri noi se aflau în construcție. Găsi locuința familiei San Galo dincolo de piața scosă a Într-unul din multele palate de acest fel aparținând papei Iulus al II-lea, o construcție destul de sobră în afară, dar cu o curte interioară largă, împrejmuită de coloane octogonale. Când un valet în livrea îl poftii înăuntru, văzu că pe pereți atârnau din belșug goblenuri flamande, iar camerele erau împodobite cu vase scumpe de aur și argint, cu picturi și sculpturi antice. Palatul era plin de oameni. O cameră mare pentru muzică dând deasupra curții fusese transformată în atelier. Șase arhitecți tineri, care se socoteau ucenicii lui Galo, lucrau la planuri pentru lărgirea piețelor, construirea de noi poduri peste tibru, noi academii, spitale, biserici. Planuri concepute inițial de Papa Sixtus al IV-lea, care clădise capela Sixtină, neglijate de Alexandru al VI-lea, iar acum, reluate și lărgite de Iulus, nepotul lui Sixtus. Sangalo arăta cu 20 de ani mai tânăr decât ultima oară când îl văzuse Michelangelo. Își potrivise mustața orientală la mărimea obișnuită în Europa, părul era pieptănat fără cusur, hainele din stofă scumpă. Avea aerul unui om căruia îi mergea în plin. Sangalo îl conduse pe o scară largă de marmură spre apartamentul familiei unde signora San Gallo și fiul lor Francesco îl îmbrățișară. Am așteptat toate lunile astea să te primesc la Roma. Acum, când comanda e hotărâtă, Sfântul Părinte e nerăbdător să te vadă. Am să mă duc numai decât la Palatul Papal să cer o audiență pentru mâine dimineață. Michelangelo se așeză pe un fragil scaun antic care trosni sub el. Mai încet strigă el, încă nu știu ce vrea papa să-i scultezi. Însuflețit, Sangalo trase și el un al doilea scaun, la fel de fragil, și se așeză în fața lui Michelangelo atât de aproape încât genunchii li se atingeau. Un cavou, dar nu un cavou, ci cavoul, cavoul cavourilor. Un cavou? gemu Michelangelo. Oh, nu! Nu înțelegi! Acest cavou va fi mai măresc decât cavoul lui Mauzolus, decât monumentului Asinius Polio sau mauzoleurile împăraților Augustus or Adrian. Augustus, Adrian, acelea sunt uriașe! Așa va fi și cel pe care îl vei face tu. Nu ca dimensiuni arhitectonice, ci ca sculptură. Sfântul Părinte vrea să-i cioplește atâtea sculpturi eroice câte poți. Zece, douăzeci, treizeci... Vei fi primul sculptor care va avea la dispoziție atâtea blocuri de marmură, cum nu s-a mai pomenit de când a făcut Fidia friza de la Partenon. Gândește-te, Michelangelo, treizeci de statui, fiecare ca David, pe un singur cavou. N-a mai fost niciodată un asemenea prilej pentru un maestru al marmurii. Această comandă va face din tine primul statuario din lume." Neputând pretinde înțelesul cuvintelor, Michelangelo spuse prostește... Treizeci de statui ale lui David? De ce vrea papa treizeci? Galo râse. Nu mă mir că ești uluit. La fel am fost și eu urmărind cum ia ființă proiectul în mintea Sfântului Părinte. Am vrut să spun statui tot atât de uriașe ca David. A cui a fost ideea acestui cavou? Sangalo se codia o clipă înainte de a răspunde. A cui a fost la început? Am dezvoltat ideea împreună. Papa vorbea despre cavouri antice, și așa am prins prilejul să-i sugerez că al lui ar trebui să fie cel mai mare pe care l-a văzut lumea vreodată. El socotea că un cavou trebuie construit după moartea papii, dar l-am convins că astfel de chestiuni hotărătoare nu trebuie lăsate pe mâinile nepăsătoare ale urmașilor, că slujindu-se numai de propria ei judecată aleasă, poate fi sigur că va avea monumentul pe care îl merită. Sfântul Părinte a prins în data adevărul acestei judecăți. Și acum trebuie să dau fuga la Vatican. Michelangelo merse pe Borgo Vecchio, traversă podul Sant'Angelo, străbătu familiar a Via Canale spre Via Florida. Fiecare pas îi trezea amintiri, unele plăcute, altele dureroase, legate de prima sa ședere la Roma. Se opri deodată în fața locuinței lui Jacopo Gali. Casa părea neobișnuit de ferecată. În timp ce bătea la ușă, fu cuprins de o neliniște, dându-și deodată seama că de luni de zile nu mai primise vești de la galii. Așteptă mult timp în salonul neaerisit, nefolosit, lipsit de neorânduiala cărților și a manuscriselor pe care galii le lăsa întotdeauna împrăștiate în urma lui. Când signora Gali intră, Michelangelo văzu că n-arată deloc bine, având o paloare bolnăvicioasă ce-i topea ultimele rămășițe ale frumuseții. Ce s-a întâmplat, signora?" Jacopo e grav, bolnav, e țintuit la pat." Dar ce?" A răcit iarna trecută. Are plămânii atinși." Doctorul Lipi și-a adus colegii, dar nu se mai poate face nimic." Michelangelo întoarse capul și înghiți un nod. Poți să-l văd? Aduc vești bune." Asta o să-i facă bine, dar ai grijă. Nu-i arăta compătimire și nu pomeni de boala lui." vorbește doar de sculptură. Jacopo Gali zăcea acoperit de pături călduroase, dar abia se deslușea sub ele un trup. Carnea pe față îi se topise, ochii se înfundaseră în cap. Totuși se aprinseră de bucurie când îl văzu pe Michelangelo. Ah, Michelangelo, strigă el, ce bine îmi pare că te văd! Am auzit lucruri minunate despre statuia ta, David! Michelangelo își lăsă în jos capul stingerit și roșii. Mulțumirea aduce cu sine îngânfarea, spuse Gali. Sunt fericit să văd că ești încă modest, atât de modest, cât poți să fii tu. Nu pune hamuri împodobite pe un măgar, cită Michelangelo cu un zâmbet strâmb. Faptul că te afli la Roma nu poate să însemne decât că ai o comandă. De la papa? Da, Giuliano da Sangalo a pregătit-o. Ce o să-i Sfinției sale? Un cavou monumental bogat în sculpturi de marmură. Ochii lui Gali în veseliți. După ce l-ai conceput pe David, care a creat un întreg univers nou pentru sculptură, un cavou, tu care ești cel mai mare dușman al cavourilor din toată Italia. Dar acesta va fi deosebit. Un cavou care să cuprindă toate sculpturile pe care sunt în stare să le concep. Asta înseamnă că nu vor fi puține. Era are o nuanță de ironie în vocea lui Gali? Nu-și dă de seama. Întrebă. E bine să lucrezi pentru sanctitatea sa? El e cel care a comandat picturile murale din capela Sixtină. Da, e bine, cu condiția să nu insiști prea mult asupra laturii spirituale, or să-l Are o fire nestăpânită. E un papă harnic, cinstit, cum se cade... A făcut acum câteva luni o nouă Constituție care va pune capăt Simoniei. Nu vor mai fi scandaluri ca pe vremea familiei Borgia. În schimb, vor fi războaie. Julius vrea o armată pe care să o comande el însuși ca să recucerească tot ceea ce a aparținut vreodată în Italia bisericii. Trebuie să-ți păstrezi forțele, Caro, spuse signora Gali. Michelangelo va afla foarte curând toate acestea. Jacopo Gali căzu înapoi pe pernă. Așa este, dar ține minte, Michelangelo, sunt încă omul tău de afaceri la Roma. Trebuie să mă lași să-ți alcătuiesc eu contractul cu papa ca să fie în regulă. N-am să fac nicio mișcare fără dumneata. În seara aceea, acasă la Galo a avut loc o adunare. În alți prelați, banchieri și negustori bogați. Pe unii Michelangelo îi cunoștea din grădina lui Gali mulți din colonia Florentină. Balducii îl îmbrățișă pe Michelangelo cu un strigă de bucurie și hotărâră să ia masa împreună la Tratoria Toscana. Palatul strălucea de sutele de lumânări aprinse în altele candelabre. Slujitori în livrele umblau printre oaspeți cu mâncăruri, vin și dulciuri. Familia Galo era înconjurată de admiratori. Era izbânda pe care Giuliano o așteptase timp de 15 ani. Chiar și bramante se afla acolo. Nu îmbătrânise în cei cinci ani care trecuseră. Avea aceiași cărlionți în jurul capului său chel, ochii verzi, spălăciți, tot mai jucau râzători, gâtul de taur, umerii și pieptul mușchiulos nu-și pierduseră forța de luptător. Părea să fi uitat discuția avută în curtea cardinalului Riario. Nu se putea ști dacă era dezamăgit de întorsătura soartei care îl făcuse pe Sangalo, arhitectul Romei, căci nu arăta nimic prin purtarea sa. Când ultimul oaspete plecă, Sangalo lămuri. N-a fost o petrecere, doar prieteni de ai noștrii care ne-au vizitat. Așa se întâmplă în fiecare seară. S-au schimbat vremurile. Deși iul al II-lea nu suferea nici auzul numelui de Borgia, era nevoie să ocupe încăperile papei Alexandru al VI-lea, deoarece reședința lui nu era încă gata. În timp ce sangalul îl conducea prin sala cea mare din apartamento Borgia, Michelangelo a avut răga să înregistreze tavanele aurite, tapetele de mătase și covoarele orientale, picturile murale pline de colorit ale lui Pinturicchio, reprezentând grădin peisaje, tronul uriaș înconjurat de taburete și perne de catifea. Dincolo se afla cea mai mică dintre cele două săli de primire, cu ferestre largi de unde se vedeau până la Monte Mario, grădini verzi și întinderi de portocal și pini. Papa Iulus al II-lea ședea pe un tron înalt cu spătar purpuriu. În jurul său se aflau secretarul particular Sigismondo de Conti, doi maestri de ceremonie, Paris de Grasis și Johannes Burhard, mai mulți cardinali și episcopi în mare ținută, diferite persoane care păreau să fie ambasadori, toți așteptându-și rândul la o întrevedere cu papa, în timp ce acesta revărsa un șuvoi neîntrerupt de observații, mustrări și îndrumări amănunțite. Michelangelo îl cercetă pe fostul cardinal Giuliano de la Rovere, în vârstă de 62 de ani, care cu 12 ani în urmă, când fusese lipsit de tronul papal datorită cumpărării acestei funcții de către Borgia, avusese curajul să dea o proclamație cerând întrunirea unui consiliu care să-l îndepărteze pe acest fals pontif trădător al bisericii. Această faptă îl silise să plece în Surgiun, în Franța, timp de 10 ani și l adusese pe Sangalo în situația de a fi nevoit să repare tavane de biserici. Michelangelo se găsi în fața primului pontif, cu barba încadrând o figură ce se cunoștea că pe vremuri fusese frumoasă, cu trăsături puternice, dar acum subtă slăbită cu braz de adânci și părul învrâstat de șuvițe albe de pe urma unei vieți din calea afară de cumpătate. Ceea ce simți cel mai mult Michelangelo, fui energia deosebită, acel având înflăcărata lui Iulus, ce se răsfrângea ca un ecou din pereți și tavan și de care-i vorbise sangalo în drumul lor spre Palatul Papal. Iată, gândi Michelangelo, un om care, după ce a așteptat atâția ani să devină papă, va încerca să înfăptuiască într-o singură zi ceea ce înaintea și să abia reușiseră să realizeze într-o lună. Papa Iulius al II-lea își ridică privirea, îi văzu în pragul ușii și le făcu semn cu mâna să intre. San Galo în genunche îi sărută pape Inelul și îl prezentă pe Michelangelo, care îngenunche și el și sărute Inelul. Cine e tatăl tău? Lodovico Bonaroti Simoni. O veche familie florentină, adăugă San Galo. Am văzut statuia ta pieta din Sfântul Petru. Acolo vreau să fie înalțat cavoul meu. Sanctitatea voastră ar putea arăta în care loc anume din Bazilica Sfântul Petru. În mijloc, răspunse Iulius Rece. Michelangelo bănui că pusese o întrebare ne la locul ei. Papa era fără întoială un om care vorbea deschis. Îi plec cu felul lui de a fi. Voi cerceta Bazilica. Acum, Sfinte Părinte, binevoiți să-mi spuneți dorințele voastre în legătură cu cavoul. Asta e treaba ta. Să-mi ofer ceea ce doresc. Așa voi face. Dar oricum, trebuie să clădesc pe temelia dorințelor sanctității voastre. Răspunsul acesta ai plăcul lui Iulius. Începu să vorbească pe tonul lui Aspru, revărsând un potop de planuri, idei, frânturi de date istorice, ambiții pentru biserică. Michelangelo ascultă cât putu mai atent. Apoi Iulus îl îngrozi. Vreau să te gândești la o friză de bronz care să înconjoare cele patru laturi ale cavoului. Bronzul e materialul care se potrivește cel mai bine nevoilor istorisirii. Cu ajutorul lui vei putea povesti cele mai însemnate episoade din viața mea. Michelangelo strânse din măsele, înclinându-se adânc pentru a-și ascunde expresia feței și a-și năbuși cuvintele. A spune povești de treaba celor care cântă balade. Capitolul 16 Când ultimul ucenic arhitect plecă, Michelangelo se așeză pe un taburet în fața planșetei de desen din camera de muzică, pe care San Galo o transformase în atelier. În casă era liniște. San Galo îi puse dinainte tablițe de mărimea celor pe care le folosiseră ca să schițeze Roma cu șapte ani în urmă. Nu știu dacă am înțeles bine, spuse Michelangelo. În primul rând, papa vrea un cavou în care să se poată intra. În al doilea rând vrea un cavou care să spună că el a slăvit și a întărit biserica. A readus arta poezia erudiția înapoi la Roma. Uite niște schițe de ale mele după cavouri antice și clasice. Unul dintre primele pentru Mauzolus din Asia Mică datează din anul 350 înaintea erei noastre. Uite și desenele cavourilor lui Augustu și Adrian, așa cum au fost descrise de istorici. Michelangelo cercetează cu mare atenție desenele. San Galo, în desenele astea, sculptura e folosită pentru a împodobi arhitectura, pentru a ornamenta o fațadă. La cavoul pe care îl voi face eu, va fi din potrivă. Construcția arhitectonică va sluji doar pentru a susține sculpturile. San Galo își netezim ustățile. Părea mirat că sunt atât de scurte. Proiectează mai întâi o construcție solidă, altfel statuile tale se vor prăbuși. Apoi Sangalo plecă. Michelangelo rămase să studieze singuri desene de zei și zeițe, siluete alegorice, toate copleșite de volumul construcției. El va lăsa cavoul mai mic și va concepe sculpturile mai mari, așa încât să domine arhitectura. Se iveau zorile când lăsă din mână creioanele și cărbunele. Dimineața de martie, lipsită de soare, se cernea în cameră ca un fum subțire cenușiu. Se duse la culcare în camera vecină cu a lui Francesco, fiul lui Galo, și se vârâ în așternutul înghețat. Dormi câteva ore, se trezi înviorat și se duse la catedrala Sfântului Petru, unde se bucură nespus găsind-o solid sprijinită cu proptele. Intră în capela regilor Franței ca să-și vadă statuia sa pieta. Pe ferestrele înalte ale zidului din față pătrundea lumina puternică a dimineții, învăluind chipul Mariei și al lui Isus. Marmura căpăta viață sub tăria emoției. Frânturi de amintiri îi treceau prin minte pe când își plimba vârful degetelor pe cele două siluete, simțind marmura minunat lustruită, caldă și vie la atingerea lui. Cât muncise la realizarea acestei lucrări! Intră în bazilica principală și privi altarul din mijlocul transeptului, sub care se afla mormântul Sfântului Petru. Acolo era locul în care voia papa să-i se înalțe cavoul. Apoi se plimbă prin vechea clădire de cărămidă cu cele 100 de coloane de marmură și granit, alcătuind cele cinci nave, întrebându-se unde în această navă centrală, care era de trei ori mai largă decât celelalte și se înalța până la tavanul cu grinzi de lemn, Putea să se găsească loc potrivit pentru ca Iulus să doarmă în cavoul său, alături de ceilalți 92 de papi îngropați acolo. La întoarcere se opri ca să-i facă o vizită lui Leo Balioni și află că, deși cardinalul Riario pierduse prilejul de a deveni papă, era la fel de puternic ca și mai înainte, fiind văr cu Iulus. Apoi își continuă drumul spre palatul cardinalului Giovanni de Medici de lângă Panteon. Cardinal Giovanni, mai rotofei ca niciodată, cu ochiul parcă și mai sașiu, petrecuse bine împreună cu cardinalul Rovere pe când se aflau amândoi în Surgiun. Acum, Rovere era papa papaiulus al doilea, iar Giovanni se bucura de prietenia lui. Se arătă sincer bucuros să-l vadă pe Michelangelo și să audă despre David. Giuliano intră în cameră. Era un bărbat în toată firea, frumos, ca și portretele cunoscute de Michelangelo, fratelui lui Lorenzo de Medici, al cărui nume de altfel îl purta. Pentru prima dată de când își amintea Michelangelo, vărul Giulio îl salută fără dușmanie. Și el era schimbat. Piero fiind mort, iar cardinal Giovanni a ajuns capul casei de Medici, lui Giulio nu-i mai era teamă că va fi repudiat. Am îngăduința sfinției voastre să vorbesc despre o chestiune gingașă?" întrebă Michelangelo. Cardinal lui Giovanni nu-i plăceau nici acum chestiunile gingașe, erau de obicei încurcate. Îi acordă totuși lui Michelangelo permisiunea de a vorbi. E vorba de Contesina. Îndură cu greu sărăcia în căsuța în care stă. Aproape nimeni nu îndrăznește să o viziteze sau să o ajute. Noi îi trimitem bani. Dacă ar fi cu putință excelență, s-o aduceți la Roma în situația care îi se cuvine. O roșeață îmbujoră treptat obrajii lui Giovanni. Sunt mișcat de lealitatea pe care o dovedești casei noastre. Poți să fii sigur că m-am gândit la asta. Consiliul Florentin nu trebuie jignit, adăugă vărul Giulio. Abia acum devenim din nou prieteni cu Florența. Dacă sperăm să recâștigăm palatul, toate proprietățile medicii, atunci... Cardinal Giovanni făcu spre el un semn ușor cu mâna. Toate vor fi îndeplinite la timpul lor. Îți mulțumesc că ne-ai vizitat, Michelangelo. Vino cât poți de des. Giuliano îl conduse până la ușă. Nemai fiind văzut de fratele și de vărul său, îl apucă afectos de braț. Îmi pare bine că te văd, Michelangelo, și că te aud susținând cauza sorei mele. Sper că vom fi din nou cu toți împreună. Se opri la hanul ursului peste drum de vechea lui locuință, și închirie în fund un apartament care dădea spre Tibru și castelul Sant'Angelo și în care se putea bucura de liniștea și intimitatea neaflate în palatul lui San Gallo. Apoi plecă să se întâlnească cu Baltuci la Tratoria Toscana. În chip firesc, reintra în făgașul de Odinioară. Obținuse o măreață realizare cu David, recunoașterea oficială. Avea casa și atelierul lui. Totuși, într-un fel, pe când străbătea străzile cu pietre grosolane ale caldarâmului nerefăcut încă, a avut ciudatul simțământ că nu se întâmplase nimic, nimic nu se schimbase. Ce fel de mauzoleu putea oare să conceapă pentru papa Iulius al II-lea? Cu privirea tulburată doar de reflexul apelor măloase ale tibrului, se întrebă, ce să sculptez, câte figuri mari pot face și câte mai mici, iar cu alegoriile cum o să fac? Cavoul propriu zis nu-i lua mult timp. 12 metri lungime, 7 metri și jumătate lățime, 10 înălțime. Baza de 4 metri, primul nivel, care va susține statuile gigantice de 3, iar al treilea mai retras de 2. Citind Biblia împrumutată de la San Galo, descoperi un personaj foarte deosebit de David, dar care, în același timp, era o figură ce se ridica tot ca o culmea realizării umane și reprezenta la rândul lui o pildă către care omul să tindă în viață. Moise, simbolizând maturitatea așa cum David reprezenta tinerețea. Moise, conducătorul poporului său, făuritor de legi, care din haos a făcut ordine, iar din anarhie disciplină. Totuși el nedesăvârșit, capabil de mânie, de slăbiciune. Iată ființa pe jumătate om, pe jumătate zeu, visată de Lorenzo, care triumfase pentru omenire, care statornicise pentru veacuri credința într-un singur Dumnezeu și ajutase la crearea unei civilizații. Era o figură iubitoare, nu un sfânt, ci doar o figură iubitoare.